New Sam Més la 40 anys amb tu. Buenas tardes, señoras e señores, aquí desde Arraido San Boi, desde o 89.4 da FM, neste programa de Galegos Novais. E vamos cos enderezos que temos por aquí, porque temos dous enderezos, que un é o blog, que é galegosnovais.blogspot.com, e o correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com. E vamos, pois, presentar o equipo. Alá nas vías de son, temos a sorte de ter Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E hai que o meu carón, como cada xoves, Xulio Couchil. Moi boas tardes, ben queridos ointes. Benvidos, galegos no vais para todos vosotros. Dudes ou niñas de radio en galego. Benvidos. Este queños fala, Armando Fernández. Así que señoras, señores, para un programa que mellor que encetalo con algo de música. E despois xa entramos en fariña. De acordo, pois xa Fernando por ele, nos ten preparado algo de música, dálle o play. Un amor que xa foi meu Torna de novo a quererme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 non votou que fará que no votou per tu aluma toda Galicia que de sus amores novos xa me eche hoa noticia xa me eche noticia ai la la la ai la Vamos co primero o convidado que temos hoxe aquí Que é o presidente de Airiños de Santa Coloma de Gramanet vale. E vamos a falar con ele, como é con Xosé Canosa Que é o presidente E entón, pois, que nos conte como foi ese premio Ciudad de Santa Coloma Moi boas tardes, Hola. José Hola, boas tardes. Como estades? Bueno. tardes. eu parece que son un pouco às veces irreverente, pero teño que facerche unha pequena rectificación. non é Iriños de Santa Coloma, Iriños da nosa Galicia. Pues eso, Iriños da nosa Galicia, exactamente. está sí, ben, está ben, é conveniente. Hombre, hai que en... rectificar, claro. si. Sí, claro sí. sí, o digo é máis que nada porque a xente coíba pois pues, isto, bueno, pois pues este premio, é un premio que é un premio a labor de 80 anos do servizo da cidade, uh -huh. ao servizo da cultura. Somos unha, unha entidade que está integrada totalmente na cidade E eh, en Cataluña tamén eh, Non, non solamente facemos cultura, cultura galega Senón tam facemos cultura catalana Que refirme a este, pois pues, facemos castellers Facemos punteiras Facemos todo tipo de cousas Que en nosas festas sempre dixamos hacemos unha pincelada Do que é a cultura do xito onde estamos non? Exactamente, xa, xa, si, xa sí, E os agradecidos ben, muy, hombre, sí. en, Entón, hai algo que xe te desconece que que nos levantamos un castillo a golpe de Galla Gaita uhum. de facemos xa fai como mínimo 20 anos eh, que facemos isto de, de, de levantar un castell a, a, a golpe de Galla Gaita e despliegue das de bandeiras catalanas e despliegue das de bandeiras galegas como síntoma de unidade entre os povos eh. é unha cousa que facemos xa a fallarnos é que, é que bueno que ahora parece ser que estaría de moda pero no se asociamos antes de todas estas cosas que hay por ahí no uh -huh. esto es importante pues también pasmos por la ciudad también facemos le vamos hombre de santa croma de vamos y además facemos campañas que son campañas de, de, de colaboración cos, con uh -huh. los vecinos aquels que están pasando mal hacemos uh -huh. campaña de mantas de cuella de mantas uh -huh. esta en oficina casi 800 matriculantes que foron máis uh -huh. eh, logo que entregamos a un a unos amigos a Moçambique que corre parte automáticamente reparte, reparte uh -huh. o mesmo día reparte chega a xente, uh -huh. sabes? Eh, logo facemos hemos mo recollo ano bueno, pasado 3000 3000 toneladas de alimentos hemos recolleido eh bueno, estamos aí colaborando en todo aquilo que o ayuntamiento e eh, a cidade eh, nos veciños nos demanda en cada momento, ¿no? Muy ben. Bueno, hai que felicitarvos entonces pues por por ese Eh, eh, homenaxe que que borderon precisamente o Premio Cidade de Santa Coloma 2023, que ademais entregou no precisamente a propia alcaldesa, non? Sí. a riños de 40 anos de, de existencia, que ademais m, m, celebraste desesto con moitísimo honra por o feito de que a, o, o traballo que vos axuntou un tal Siro López, me parece que presentou ese, ese logo extraordinario que uh -huh. Que, no, que, que... te explico. <coughs> Primero sentimos orgullosos. Vale. Eh, como presidente eh o Centro Galego de Santa Coloma, e nós nos Galegos sentimos orgullosos de poder recibir este premio, además de estamos a Santa para nós ser un orgullo eh, ser nome, nomeado eh, eh bueno, eh de Santa Coloma, nada mais que aí hay un eh logo hay muchos muchos gracias, sí. muchas cosas, pero solamente hay que un premio solo e eh. estamos orgullosos de, vale. de que nos levantaron. Nós mm -hmm. eh, también queremos un premio a nos amigos Pepe de Casa Pepe que también foi graduado no mismo no mismo acto. Mm -hmm. eh, Ajá. Sí, sí. Fue galardonado foi Galernado Andrés foi Galernado Pepe de Casapeço, foi galardonado no mismo momento, uh -huh. entregou eh, ya alcalde entregouye tamén o, o distintivo de conforme de conforme da SIC. Sí. Vale, bueno, vale. outra cosa que me decías o logotipo, o logotipo é o claro. logotipo que está feito por por pues dal sí. pintor, non uh -huh. por Xerox. Uh -huh. Pero o distintor é fillo fillo artístico de de os meus López. Ah, vale, vale. vale. Es que, sí. Muy bem, muy bien, pintor, boa apreciación. Sí. O como sabedes, participou en película valenciana sí. eh, que foi o que diseñou os muñecos os de Valentina eh, que foi a que levou un premio, uh -huh. un premio Goyas metrique foi en estas no no anterior, uh -huh. no anterior Goyas, nos premios uh -huh. Goyas, vale. Eu como sí. que está moi galardonado, xa polo tema da escritura, no tema de de do dibujo sí. de todo este tipo de cousas que conllevan consigo a súa profesión e o seu eh ese Uh -huh. e, en naceu, eh, vou xe contar a historia De como sale este hombre a luz uh -huh. e, Xero montan, se monta xe ve que hai un premio uh -huh. eh, De dibuxo, eh, uh -huh. caricatura, na coña E eh, no que participa como xurado siro López uh -huh. Entón, presentase David Pintor E eh, David Pintor non pode acceder a ningún premio ni nada Non porque no lle pertenezca sí. Sino porque non tenga edad Ni cumplen con requisitos mínimos Que hai que facer para pa poder acceder uh -huh. entonces Xero, <coughs> lle pon unha anotación Na que lle di oye, eh, pinta un fetes moi ben, sigue no o deixes porque te es madeira. Se si queres algo, ven a verme, eh, mm -hmm. falamos e tal, te explico. E home, o, o rapaz apareceu cun bloch, e os dibuxos, a ver a Siro, uh -huh. Siro colleno desde aquel lado touno, e eh, bueno, aí está. Muy eh, ben, muy ben, es que punto. A tira na bodega leite de pintachinto, uh -huh. e tamén el un deles, en fin, uh -huh. eh, todo isto, pues, bueno, pues este David Pintor, un hombre humilde, un hombre un hombre un hombre galego e un hombre leva o nome tamén de Galicia por todo o mundo mundos claro, uh -huh. ten libros en, libros en, en japonés uh -huh. en, en, en tes moitos idiomas moi ben uh -huh. Bueno pois eso felicitacións tamén por ese grande Hombre, logotipo ese grande extra... premio ese logotipo <coughs> extraordinario Por certo outra felicitación máis é eh, o feito de que vos montades moitas actividades e unha delas que ten moito que ver co, co, co, co, co, co a nosa Galicia non que é precisamente un concurso de fotografía. Sí, montamos que anón montamos eh, un, buf, un concurso de fotografía de fotografías da nosa terra, eh da nosa Nai, señora mm -hmm. Mm -hmm. eh Eh, bueno, é eh, un concurso de fotografía Donde, poden, donde cada un que Quede que saber las bases de todo Nomás que ten que conectarse con esa página web Y en esa caliza uh -huh. eh, Ahí sale todo, todo refresiado uh -huh. eh, Un concurso que hasta ahora Ten moita suencia de xente Moita xente que se ha presentado Moita xente que ha enviado xa Moitas fotografías O sea, que esperamos seguir recibindo eh, parece, parece que vai ser un éxito Hombre, eh, y tanto É eh, eh, como, eh, como ve a Galicia Como ven xente Non solamente galegos Sino xente que non son galegos tamén. Eh, Exactamente eh, Outra, outra sí. celebración É eh o Airiños de nosa Galicia foliado a 40 aniversario, non? Eh, si, sí. sí, tamén Tamén este é tamén outro acto que facemos esta non é a primeira vez que facemos pero que esperamos repetilo moitas máis veces eh? este, que faremos no mes de marzo pero que sí. dixo que cada ano vamos repetir Por iso sí. que eh, Airiños non para eh? xa o dice o propio, o propio nome bueno, é logo o día, o día 29 o día 29 do mes de, de, de abril temos o noso musical solidario, musical solidario que está facemos xunto con, as, con a Academia de Música, uh -huh. o musical solidario onde eh falla nos que vamos facendo, uh -huh. que vai axudar a aquelas operacións de vecinos máis máis necesarios neste momento que necesitan, nós decimos sempre un solemno que hoí por min e mañá por, por e os puntos sensibles, vale? Eh? Entón eh falamos festival solidario que nos hemos meter como mínimo como sempre 500 personas, Ajá. 500 personas, 500 personas, queremos pasar de los de los cestos de alimentos que vamos recogiendo cada cada ano, ¿no? Ajá, Entonces, bueno, esto lo hacemos al final de del mes de abril, y uh luego -huh. pues, ya semana siguiente empezamos con esa fiesta de aniversario es... que, uh -huh. que que o, o primer o primer fin de semana del mes de, de mayo. No. Y ahí tenemos más actividades, o eh, bueno, es un sin, parar, hay hay un que, sin que, parar. Que hay que El que hay que Novedades importantes, tenemos que seguir diciendo si chamas, eh, orientando eh, cantos semanales y llegando a la fecha. A participación da xente que vai a ir, non? Exactamente, sí, sí señor. Ah, Unha cousa que, que tamén hai que ter en conta, eh, eso, a parte das actividades que tendes tamén de gaita, de baile, de, de, do, do grupo, en realidad, hasta teatro tamén, pero hai que ter en conta que, que a xente vai anotando precisamente ese ese primeiro fin de semana de, de maio, porto que, ademais, nun parque extraordinario, eh? non? Sí, la verdad hay que hay que decirlo con el ayuntamiento ponga nuestro servicio, pero claro, ponga nuestro servicio porque no reservamos, eh, hacemos como el cliente ya que quiere algo, reserva eh, el ayuntamiento claro. pues pone el servicio de, de aquellas entidades que lo solicitan, ¿no? Uh -huh. eh, no siempre solicitamos ahí un parque bastante céntrico, es decir, uh -huh. que está situado, o sea, salida de las rondas, de los cinturón, de rondas, uh -huh. de la ronda de, litoral, de cinturón, de ronda de edal, o sea, todo esto esto es muy importante ahora de llegar a los sitios, ¿no? Un parque que... Que, que requiere todas las condiciones para hacer un festival como no sí señor sí requiere todo eso además ten todo eso que, que, que se podrá disfrutar de, de, sí, de, sí, de, de sí, productos y de raés has dido moitas veces eh, sí. cosa, nos, has de, nos has ajudado a veces a, a presentar os actos e eh, participar con ¿Eh? pero sí que é importante eh, eh, aí temos desde, desde una, un bar que ven montando un ah. monte de produtos galegos e eh, sí, alimentación, eh, pulpo bueno, eh, ten de todo uh -huh. e logo e logo tenha a a, degustar, a venta de de produtos tamén, está moi ben. Mm. Logo temos para os nenos temos as actuacións de de Feira. Mm. E logo esta no vamos a facer algo que non o fai moito, vou che adiantar unha novedad, mm -hmm. que non o fai naide, eh, que tiamos constancias eh, de centros galegos menos que eh, nos nas actuacións de nenos hai un un hai nenos que teñen un problema, problemas o sonido, as luces, el todo. Mm -hmm. entón, nos durante unha hora de equis tempo vamos a facer que as atraccions funcione sin sonido es sin luz uh -huh. pra, uh -huh. bueno sin luz sempre que o, o tempo requiera porque se de noite non poden facelo sin luz sí, claro, pero eh. si sí está, claro, sí está claro que fazemos isto para asolizarnos con, con este problema uh -huh. e voxe dicir máis voxe adiantra de outra cosa máis este ano eh, estamos tamén en tratos para facer eh o posa de isto que fixeron agora en Barcelona eh correndo de que tiñen cancro, uh -huh. eh, vamos intentar facer unha gorra enseño de, de aíñas na nosa Galicia uh -huh. para para axudar ao tema de yeah. do cancro, hey, do cancro hombre e tanto, a aportar, vamos, que sí, é sí. O que o que é máis importante é feito de que non parádese, tendes un equipazo que isto levo adiante, pois pues, pues, que, que que non só mentes produtos galegos, sino tamén a música galega do. Si, sí, do... aí aí teremos, mira. Demos música galega Música non somente da nosa, da nosa terra Además este ano contamos con unha novedade que, que todos aqueles alunos que han estado Durante os últimos 40 anos Algunos xa non, xa non están mm. Serían moi maiores, non? Bailando, me refiro a bailando sí. Van a formar parte e vamos a hacer unha gran un gran grupo, un gran grupo con gaitas con baile, con todo eh, participáremos a hacer como eh, unha especie de homenaje a toda esta xente que durante os 40 anos han estado bailando muy eh, musica, es un grupo bastante, bastante moi bon moi xeitoso, <risa> eh, tanto de gaitas como de baile, uh -huh. además de baile además temos integración de xente nova temos 4 novedades, 4 novedades que non pasan dos no no sete anos, non parte que non pasan Ostras Estos son os fichajes estrella <risas> muy sí señor. ¿no? Pues, a, a, Eso vai acompañado dun, dun un documental que haberá que registrar sí, para despois, para sí, despois disfrutar, ¿no? Sí, que... faremos isto, logo facémonos un homenaxe a esa xente que durante 40 anos está colaborando con, con toda a xente que pasou polo Centro gallego e bello, sí. Logo, bueno, e logo faceremos tamén a ver a unha orquesta, a verá unha eh, porque somos non moita cosa porque somos un, unha entidade pobre eh, humilde, bueno. pero moi trabajadora que temos un SDN ou non sei dene ADN especial, uh -huh. un ADN de deños ADN do de traballo, uh -huh. da xiedade, Sí, sí. De estar aí xunto a nos veciños e a xente que non necesite nos chama. Muy bien, muy Hombre, despois de 40 anos claro. que non chuvéu nada, <risa> se pode dicir. <risa> <risa> bueno, hai liños danos a Galicia que, que, que bueno, que está de, de Noraboa por celebrar seus 40 anos, pero ao mesmo tempo que sigue traballando non somente con clases de danza, de cultura, cultura galega en xeral, eh, percusión, canto, pintura, teatro e música, que, que, que bueno, que seguides sí. no, no no candeiro para que todo todos os que se queiran achegar precisamente ahí a Santa Coloma poden disfrutar del non? si, si si, sí, si sí. ademais voxe teña unha cosa me gustaría que viñedes a presenciar o musical que facemos veredes que non ten nada que envidarlle eh, a xos musicais que fan profesionales de verdad claro uh -huh. eles son profesionales eles teñen a talla do profesional pero non sendo amateurs tampouco que a un nivel moi baixo vire oh, verlo e veredes e veredes e veredes, veredes que, que os vais a levar unha, unha gran sorpresa unha gran sorpresa non, <risas> non, xo teño de verdad xo teño de verdad Eh, eh, bueno, xa sentí que veña que a entrada vale tres, tres alimentos non perecederos ¿No? e eh, xa está sí, sí, non perecederos, sí. eh, en, eso, en eso estamos sí, sí. Pues, porque hai un refrán que dice donde non hai pulpo, non hai amor hostia, eso é importante, ¿eh? por que o dices? por las patas do pulpo por <risa> <risa> las patas do pulpo se o se está destraballando arreo, arreo eh? por certo, despois eh, o mellor tamén eso transmitiráse a Galicia, cando eh, no, no, nas ferias, en vacacións, o mellor xuntades vos elí tamén para celebrar con, con xente que hai algús deles marcharon para Galicia, seguro que tamén celebraréis ali un xantar ou algo así, non? sí, sí, tenemos un pero no este de aquí queremos agradecer ya a nosa alcaldesa Nuria Parlón eh. a a labor que foi tan encomiable, en nombre da ciudad eh, mm. eh, que tanto se preocupa non solamente das entidades galegas, sino das entidades das entidades de, de toda a cidade, ¿no? sí, sí, sí. que va, que que é unha persoa que cuida que cuida moitas entidades mm. e eh, eh a verdade que, bueno, nós estamos moi agradecidos. Eh, perdón que esa vez creo que saltou de rama en rama, eh <risas> estavan dicendo o tema o tema de da xuntanza que facemos en Galicia. Claro, e cada nos facemos unha xuntanza diferente, non, Porque isto leva directamente non entro en algunhas cousas. Isto leva directamente Pepe e Carlos, estos somos ah. nós que organizamos que fan os que fan, os que están os temas. Os no Carlos somos quem no teñen a mí me teñen marcando paso bueno, todo. Ah, o ah, ah, que é o equipo, é o equipo, Carlos Río tamén me <ríe> dicía canosa onte alicro pechado. Sí, sí. Que día. Mira Eu traballo moito, pero moi non fago nada. Olvida, algo que se me olvida. nós temos o día de San Jordi, sí. participamos tamén desto, e nos facemos a lectura do Quixote en galego. Unha lectura oh. que toda a xente que pase por seguros o Neseguros podrá ler o Quixote en galego. Ostras. Oh, eh? Si, sí, si, sí, si. Sí. Eso fai tempo que fazes xa eh? Si, sí, sí. xa fallando, xa fallando. Pero xa no sí, vai, sí. Ser, vai ser en galego solamente. Oh. Vale? Vale? Hai que poñer hai que poñer tamén hai un tenderete como dicen os gotalas que sí, para, sí, sí. para, para coller recoller algún libro ou que a, ou convidar algún Si, sí, pola tarde, pola tarde temos presentación de libros, tamén temos presentación de dous libros tamén. Uh -huh. Ai si, sí, dous libros. Sí, sí, sí un día completo, nos facemos pola facemos esta 6 da tarde lectura de o Queixote, e logo e logo despois o que o que facemos é isto, eh, ven eh, es... a, ben a a alcaldesa Núria no Parlón tenen a leernos ven, sí. todos, venen políticos de todas de todo tipo de colores e de, de, mm. de en, partidos en, o sea, en, a nosa yo... a casa donde todo mundo se xunta e vai xe nosa carpa, hai convivencia hai armonía, claro. hai unidade e non hai distinción de ningún tipo claro no, que si, eso é o que ser. interesa escoita, entón, eh, dinos eh, os nomes eh. da, das, do, dos, dos autores que van a, van a presentar o libro A verdade son... verdad que ora, no no son das moñeiras tería que lerlo ahora mesmo porque te sí. cheino antes eh, non o teño non o teño eh, eh, bueno, Son as mulleres, pues, mulleres pero decho mando e non hai problema ningun esta noite. un correo electrónico onde queira se mande, che vai chamando toda a información que vai pues ahí, sabes, Pois já sabes, galegosnovais@gmail.com. Escoito en cousa. Pois pues mándalo mándanolo aí porque así tamén eh, eh, coido eh, eh, que sería interesante eh, eh, que que no eh, eh, entrevistalos, non? É pasounha cousa non vou apuntar porque estaba comendo eh, por iso vou tan rápido, hai que o sepas eh, que é moi sencillo eh, no so... vos, <risa> estaba comendo e ainda non acabei de tomar pues o, bon, o postre ben bon, bon proveito, escoita é fácil de, de, de lembrar galegosnovais.gmail.com por certo, despois xa che mandaremos o audio desta de, de conversa escoita un puse, pois ti, mándanos eso porque así aproveitamos para falar con eles non eh, eh, eh, se e eh, darlle, non sei, sé, darlles un poquinho máis de publicidade es, eh, falar con eles eh, sí, eh, non hai eh, entrevistalos. Eu pasollle isto ao vídeo, E vi de facer chegar todo. Ah, ah, bueno. o vídeo sempre, toda dividida. vídeo temos, o teño traballando aquí incansable, moi incansablemente. O vídeo está para de, de traballar agora, Dolle traballo, de eh, eh, Distribuir distribuir Está subido a Danisa, da ten que traballar. Distribuir funcións para <ríe> dalle, que todo se Dalle moita, dalle moitos saludos da parte nosa. Claro que si. Sí. Bueno, muy ben, daremos yo saludo. Escoita, que, que te agradecemos muitísimo esta Eso. conversa que tivemos ese contigo, e que, e que non te incomodamos máis que Eso. disfrutes. No, Eso. eu encantado de falar con vosotros <risas> Eh además, además eu os todos os do centro, o servicio vosso, o sea que, a no? estado, que pase a coller me recomendo sí, bueno, claro. marcho, o sábado marcho para facer o que é o meu primitivo, que oh, Santiago. Aí oh, tamén? Oh, eh, oh, eh no, si, sí, Sí, son 15 días que me tomo de vacaciones, digo... Que no sé si me llamarán o no me bueno, llamarán, pero bueno... Eh, de... ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? Yo o sábado de, o sábado hacia Oviedo uh -huh. e eh, Oviedo empezamos a caminar hasta chegar Santiago Pois pues muy sí, ben estupendo 4, 4, 4, centros, a disfrutar sí. entón que ten en conta que, que bien. desde Grandas de, de Salim a Fonsagrado é o pior tramo pero después é bueno, divino que si queres chamarme un día para facer unha entrevista no tema do camiño poño falamos os tres que vamos no camiño falamos Pois pues pues moi ben estupendo fare, sí, Pois pues eh? faremoslo faremoslo eh? o venden de ti si ser sí, unha boa cousa Pois ¿eh? moi ben xoseca que teñas un bom un camiño e eh, ao mesmo tempo Eso que disfrutes un bon café. De... Eh, moi muy... ben. Oye, moitas gracias e ultreya. Gracias a vosoutros e cando se cando queirades a vos a disposición. outra vez parabéns e así. Es... Para hasta, hasta outro momentiño. Veña, moitas grazas. Até